Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe øster. Vester. Hej Pernille. Hej Jeppe. Hold da op for et afsnit, vi lige har optaget. Ja, Hvordan har du det? Um, jamen, Jeppe sagde meget fint, da vi havde optaget, um, som ham, med lige har snakket med, den anden Jeppe, at um, sådan et eller andet, man brugte formuleringen, han håbede, at vi også kunne mærke det, eller, sådan, eller at vi også var der. Hvor jeg måtte sige til ham, det kan du tro, vi var. Fordi uh, det gik virkelig ind under huden. Det var en meget, meget rørende fortælling om uh, Jeppe, og hvordan det har været at miste hans storebror. Hvad tænker du? Jamen, jeg, jeg var utrolig rørt, ligesom du var. Øhm, Jeppe har mistet sin, sin bror Morten, og man kan jo tydeligt høre på, om det ikke bare var et, et, et brødderskab, men også meget mere end det. De øh, var selvfølgelig venner, og de arbejdede også sammen. De lavede computerspil sammen. Så man kan ikke mærke, at det var to personer, hvis Liv bare har infiltreret hinanden på, altså på den bedste måde. Ja, jeg blev også meget rørt af, at, og det siger øh, Jeppe også til sidst om Morten, at det her også bare var en hyldes til ham. Og jeg tror, han havde sådan en følelse af, at han ikke havde fortalt os en hel masse om ham, men igennem hans fortælling, havde man bare så meget en fornemmelse af, altså både Morten som Morten, men også Morten som storebror, og det der forhold med, altså som han også forklarer, sådan en lillebror, der kigger ind over skulderen, og bare sådan er, altså det var så tydeligt, hvor stolt Jeppe var af sin storebror Morten, og det blev jeg mega rørt af. Ja, jeg synes, du siger det, siger det meget, meget ramende. Og jeg synes jeg altid, det er ekstremt øh, interessant at høre en, en mand i, i 30'erne skulle prøve at beskrive sorg, fordi der er et eller andet med mænd og sorg, der bare stadig er utrolig svært. Og det er tydeligt at mærke på Jeppe også, at det har taget ham lang tid om at, at finde den rigtige hylde og finde sig selv i sin sorg, som han heldigvis er rigtig god til at beskrive nu her i dagens afsnit. Jeg tænker, det er ordene. God fornøjelse. Jeg plejede at tro på for evigt, Hej Jeppe og velkommen til. Hej Pernille. <laughs> Jeppe, vil du ikke starte din fortælling, hvor du synes, det giver mening at starte den? Jo, det vil jeg gerne. Jamen, det starter jo i 2013. Min storebror Morten og jeg arbejder sammen, udover at være brødre, på nogle computerspil, vi laver. Han bor i... Barcelona, han er flyttet hjem fra øh, tidligt, og bor nu dernede, men altså, vi er, han er 33, øhm, og jeg arbejder på øh, tegnefilm i, øh, i København her. Øhm, og så er det morgen, en dag, hjemme i lejligheden, så, øh, så ringer telefonen simpelthen bare, og, øh, og så er det, jeg kigger på den, og kan se, det er sådan et mange tals <laughs> det ved jeg, jeg tænker, det er nok fra udlandet, det er nok fra Spanien, og det er ja, nok Morten i virkeligheden, fordi jeg kender ikke hans nummer, men jeg, når det er sådan et langt nummer, så er det som regel ham. Øhm, men det er det ikke, det er hans kæreste, øh, Carolina. Og, øh, jamen, hun, hun ringer og er helt mærkelig i stemmen øh, og, og fortæller mig, at øh, hun står uden for øh, en, en intensiv afdeling. Og... Øh, Nå, ja. Øh, og, og, og inde på den øh, anden side, der er, øh, der er lægerne ved at øh, genopleve øh, storebror Morten. Wow, det gik hurtigt med at blive rørt her. Jeg <laughs> skal lige ind i, ind i det her. Æm, og, og det foregår på spansk, øh, som jeg kan, kan tale. Øh, for, øh, jeg har boet i Mexico engang, så øh, som forklarer mig, ligesom, hvad der er sket. Han er faldet om øh, tidligere om morgenen, Øh, nede ved deres cykler, og de skulle cykler at cykle afsted nede i Barcelona. Og hun var der, til stede. Øhm, og så var han bare væk, øh, og hun har gået i chok, øh, og, men har fået tilkaldt noget ambulance. Og jeg tror, hun ringer, sådan, lige da de kommer til hospitalet og ligesom har fået bakset ham ind i det her intensivafdeling. Nu ringer hun til mig, som det første, og fortæller mig, at han er, altså, er i gang med at lave de her øh, manøvre, livsgivende førstehjælp. Og øh, altså, det er sådan en kort samtale, jeg får lige nogle detaljer omkring det, og så, øh, øh, så lægger vi på, og så står jeg der med lejlighed, sådan, okay, det er fucked op det her. Øhm, jeg øh, ringer selvfølgelig bare til dem, der jeg skal ringe til, det vil sige mine forældre, som øh, bor øh, i København også, og vi finder ud af, at vi skal selvfølgelig derned øh, med det samme. Øhm, vi ved jo ikke, altså de er ved at genopleve ham på det her tidspunkt, vi ved ikke, om en vågner faktisk. Øhm, men vi kører bare nogle billetter til Barcelona og, øh, og hopper ind i en taxa. Og, øh, heldigvis er det ikke svært at få billetter, vi kan godt få dem hurtigt og sådan noget. Så vi kommer ligesom bare sted. Og hvad var stemningen mellem jer? Var der håb på det her tidspunkt, eller kan du huske det? Øhm, jeg kan huske, nej, vi blev total rystet. Altså, øh, jeg, men jeg tror, jeg ringede til min far først af den grund, at jeg tænker, at han måske er mest bedst til at modtage det der. Øh, og han er meget, øh, rationel, normalt, jeg kan godt huske, at han siger på et tidspunkt, at jeg ligesom har forklaret ham, at Carolina, ligesom det eneste, jeg kan huske, hvor han rigtig har sagt, det er sådan, et stammal, som betyder, det, øh, betyder, øh, det er slemt. Øh. og så siger min far så sådan, bare han ikke dør. Øh. og altså den sætning, sådan, og så tænker jeg sådan, hmm. min far, han plejer at være meget on the point med ting, og, det, han siger, det, det gør sådan ligesom, at der bliver det virkelig for mig, at det er nok altså, det, kan gå, det kan gå den vej. Ja? Øhm, øhm, men altså, vi suser afsted, der er en masse, vi skal afsted, og det er så underligt at tage i lufthavnen og skulle tjekke ind og bagage. <laughs> altså, vi ved ikke, om vi skal ned til en, en død Morten, eller øh, eller hvad. Og øhm, man sige heldigvis lige øh, før vi går ind i security så ringer telefonen som en jeg tror det er en læge der fra der har fået vores nummer. og hun siger så at nu har de fået ham genoplevet. han er stabiliseret øh, og ligger øh, altså er nu kan sige i live og øh, det må være noget respirator eller sådan noget og, øh, så vi kan ligesom sætte os ind i flydet med lidt mere ro på og også lidt et håb for at måske kan han vågne igen øh, øh, og så tager vi ellers derned af. Øhm. Og øhm. Det, det er jo bare totalt surrealistisk at komme ned til Barcelona, den der solbeskinnede by. Jeg har været der rigtig meget øh, i forbindelse med at besøge Morten. Jeg elsker den by helt vildt. Og vi har festet og alt muligt dernede. Og nu kommer man ned med en helt, helt anden agenda. Øhm. Og så underligt at i den der taxa og skulle sige sådan... Og det er mig, der vil dem føre ordet, fordi det er på spansk, det, det foregår. Når vi skal til hospitalet, nå okay, hvad skal I, og sådan noget. Når vi skal besøge vores bror, hvad? og så bliver man, bliver man nødt til at fortælle, jamen vi ved faktisk ikke, om han er levende eller død, eller hvad. Og så sådan, den der taxichauffør, der får den der besked, han må bare sådan ligesom deal med det. Han, og, nå, altså blev det en lidt mærkelig stemning i taxaen, men det blev ikke det der med at beskrive Barcelonas flotte sites og sådan noget på vejen. Um, han kunne ikke sætte den samme plade på, som han plejede. Nej, jeg tror, han, jeg tror han, han tog det ret fint. Jeg tænker også, at, at taxichauffører oplever sådan nogle ting der. Ja. De oplever ret mange uh, mærkelige uh, situationer. Um, så han tog det helt uh, professionelt og cool og kørte os derhen. Og det der hospital uh, ligger lige ned til vandet i Barcelona, altså ud til stranden. Der er ligesom bare den der promenadevej, og så kommer der sådan et eller andet hak ned, og så ligger stranden der, så når man... Så vi går altså, det er bare sådan så, så glad en stemning og smukt øh, der nede og så går man ind under bygningen øh, og så så vi husker så er der nærmest bare en dør ind til den her intensivafdeling, afdeling udefra det fri øh, og øh, jamen, altså det, det er jo de første der sker der det er bare at vi kommer ind og, og er i det der i øh, lokale. Øhm, og at vi vil bare gerne ind og se Morten så hurtigt som muligt, det er klart øhm, men man bliver lige, vi bliver lige briefet af nogle læger først det gik det også op for mig, at okay, jeg har sådan en vis rolle nu, fordi øh, jeg, jeg er den eneste, der kan snakke spansk og de der læger er ikke nødvendigvis specielt dygtige til engelsk så, øh, så der er bare sådan en lang briefing på medicinsprog om, hvad der er sket og sådan, øh, at han ligger derinde og de har fået ham øh, kølet ned og hvad kan man sige, nu er øh, Hedder sådan noget? Han ligger i koma, simpelthen, øhm, med respirator. Og Jeppe, hele vejen fra Danmark ned til Spanien, ja. når du og sætte to tanker sammen? Eller er du bare i... Ja, ja, det er så svært at huske de konkrete tanker. Jeg kan huske sådan nogle underlige episoder, helt fra tilbage, lige da jeg venter på mine forældre, der skal komme i den der taxa der hjemme, altså der er vi stadig hjemme at jeg så går ned på, øh, på gaden, og jeg ryger en cigaret, fordi det gør jeg på det tidspunkt også, at jeg var stresset og brug for. Og så det første, der sker, det er bare, at jeg træder ned, og så træder jeg bare et søm op i foden, som ligger øh, på gaden. Og sådan op gennem gummiskåen der. Og det bløder, altså rimelig, rimelig hæftigt. Øh, altså sådan et godt tykt søm. Så det må jeg også ligesom deale med, at vi får puttet noget vat på. Men jeg kan bare huske det der med sådan okay, nu sker det her også, og der, der er virkelig nogen, der er ude efter os lige nu, altså på en eller anden måde, ikke? Sådan, altså, de kan ramme dig lige med, hvor du er, så jeg fucking sømmer op i foden der. Øhm, jeg kan også huske senere, min, øh, øh, øh, min bror, jeg har en anden bror, Per, det skal lige nævnes, han kommer ligesom ind i historien. Han øh, befinder sig langt oppe i Sverige og laver en dokumentarfilm med sådan et dansk par, der løber langt ud i skoven. Så han får ligesom et opkald, når han står midt i en svensk skov, og nu skal du til Barcelona og dele med, at din lillebror er, øh, er ved at øh, måske krasse af, ikke? Øhm, øh, så, Og han, han oplevede, da han så blev sat af ved den her lille svenske station og skulle gå hen til stationen, så oplevede han, at hans øh, fodsåler på skoene røg af. Altså gummiskoene gik simpelthen i stykker under hans fødder. Det den dag, ikke? Så sådan nogle, altså, hvorfor lige nu de her ting? Det er sådan helt overtroagtigt, ikke? Øhm, men og det er også for at vende tilbage til flyveturen øh, der, der kan jeg huske, at jeg sidder og og kigger ud, over, ud af vinduet og er jo altså, er bare ulykkelig og så er der fandme sådan et eller andet mærkeligt sort øh, skygge, der jeg synes jeg kan se, der svæver på, altså over skyerne lidt ligesom det altså, lidt åndssvagt, men jeg får det ligner lidt en af de der sorte øh, ringwraiths fra øh, øh, hvad hedder det nu ringens herre eller de der Harry Potter, de der sorte dementorer der flyver rundt. Sådan en sort mærkelig skabning synes jeg jeg kan se. Og det er men den er sådan ude i kanten af vinduet, som om så jeg tænker sådan, det er nok en luftspejling det der, men jamen, du ved, når man sidder der og har sin bror der ligger i koma, så bliver det bare sådan virkelig underligt. Og så den der så forsvinder den så sager den ligesom sådan bagud den der. Men det er sådan en mærkelige sut en ting der sker inde i mit hoved. Jeg vejlerne. selv har oplemt en en mor der var i koma. Også, og ja. Jeg virkelig ikke kende det der, at ja. man man, man, ser, at man prøver at gribe fat i et eller andet. Ja. Og man tænker er det virkelig er det noget billeder mig ind, fordi man er i, man er i sådan et ingenmandsland, et ventekammer. Fuldstændig. Altså øh, og altså det det, det, det det er jo sådan man ser det, men jeg tror jeg tror ikke på det officielt aktigt, men altså alt, du ved. Um. Men, men jeg kan huske, at jeg rimelig meget er i handlingsmode i forhold til at komme derned og få, få styr på, hvad fanden der sker. Øhm, og så efter den der lægebriefing, øhm, hvor vi får en meget kontent altså beskrivelse, og i virkeligheden også ret meget for at vide, at der er ikke er særlig meget håb. Øh, altså, han kommer til at ligge i koma, men chancerne for, at han sådan vågner op af sig selv, er ikke gode. Fordi han har ligget øh, for længe på asfalten, uden at få... Øh, altså hjælp, basically. Fordi selvom Carolina var der, så var hun, hun gik i chok simpelthen. Altså hun, hun, hun frøs i situationen der. Og, og har bare, jeg har faktisk stadig ikke fået sådan den fuldstændige historie af, hvordan der ligesom blev tilkaldt, og om der var andre mennesker, der kom hen. Det er en meget sådan underlig lille boble fortælling der omkring, da Morten han, han, han ligger på jorden der. Men, men i hvert fald så, skal vi nu ind og se ham øh, inde øh, på det her hospital der? Øhm, og det er sådan en, altså en intensiv afdeling, er, hvis man har prøvet det. Øhm, altså her er det i hvert fald et kæmpe, ret stort rundt rum. Øh, ligesom sådan en eller en sol, hvor at i midten er der et stort område, hvor det er sådan kontoragtigt. Hvor øh, lægerne går frem og tilbage, og, så ligger, øh, og der er alle deres udstyr og journaler og sådan noget. Og så ligger hvad sådan noget, personafsnittene, øh, sengeafsnittene, ligger så ligesom som kronbladene ud i siderne, langt siden. Og, og så for at komme hen til Morten, skal man så gå venstre om, altså til venstre, så man har de her rum på venstre hånd, ligesom, altså, eller fængselsceller, eller sådan noget, men store rum, man kan kigge ind i. Så man får lige lov til at kigge på tre senge, hvor der sådan, øh, i to af dem ligger der også nogle andre, ikke, som er sådan mennesker, der er på intensiv og har brug altså er ved at blive <laughs> reddet, genoplevet og andet. Øh, og et af dem øh, er sådan en stor tyk mand, der er altså sådan lige, virkelig, ser virkelig usund ud, helt bleg, og jeg tænker, sådan en, der har 60 træsmøg om, om dagen. Ender. Og jeg, jeg tænker sådan, okay, ham der, han, han, er, også, han er ved at er af lige om lidt. Øh, og så kommer vi så hen til, til Morten, øh, og så kommer man ind der, og det første, man, man går, ligesom, kan man se mere og mere, så det første, kan jeg se bare, at der ligger et par fødder, altså hans fødder er nøgne, og de ligger og ryster. Altså, de ligger og ryster i sengen. Øh, Skelver. Og så på fødderne ligger der sådan, øh, altså viskestykker og isterningeposer. <laughs> og det er sådan, hvad, øh, det, er, hvad, hvad sker der her? Øh, der går en læge er med os øh, hele vejen. Hun forklarer sig, de er ved at prøve at køle ham ned det er simpelthen, altså det er en de måde, man prøver at modvirke hjerneskade, er at køle kroppen så meget ned, fordi så kan den ikke udvikle så hurtigt hjerneskade, og de har så ikke, hvad kan man sige, man kan også få nogle maskiner til det her, men det har de ikke på det her hospital, så de må nøjes med isterninger og, og, og viskestykker, og det ser jo helt utjekket ud, ikke? Og så ligger Morten der ellers øh, i sengen der, øh, sådan med, altså det er meget ligesom, i film, hvad man ser der sidder dioder og øh, ledninger og en, øh, og, en, og en slange ud af, af munden, hvor han øh, får luft. Øh, og vi bliver så ligesom. Ja, vi kommer hen til at se ham der. Og altså, han, det ser bare mærkeligt ud, fordi altså, den der slange ser skjult ud af munden, og han er, han er helt væk. Man kan ikke se hans øjne. Øh, vi rører ved ham, hans hud er stadig varm, men sådan lidt klættet, fedtet altså det er, det er sådan, han, han er der jo, han er i live, men han er bare jo overhovedet ikke til stede. Det er virkelig, virkelig underligt. Hvordan og så, reagerer I? Jamen altså, øh, altså jeg er helt lamslået kan jeg huske, men, men jeg er, på det her tid, er stadigvæk i, altså jeg er interesseret i at vide, hvad der sker, så jeg lytter faktisk, altså snakker og lytter med lægerne, prøver at finde ud af, hvad er hvad her, men altså min mor og far, som er med, øh, jeg kan ikke huske om Per, han kommer jo først senere, Per er altså den største bror ja. jeg var lige for, Øhm, og Morten er midt imellem, øhm, og jeg er 30, Morten er 33, og Per er 36 på det tidspunkt. Øhm, øh, men altså, vi altså, både er jo sammen i går med min mor, og, og sådan, man kan jo godt sådan sig lidt ind over Morten, og vi kan godt age ham og kysse ham, men, men man kan ikke sådan rude for meget rundt, fordi der er alle mulige slanger og hemser og så der skal gøre det, de nu skal. Øhm, men han ligger der, og der er den der vejrtrækning lyd for den der øh, og så er der nogle bip og, altså det er meget det er også det, der har beskrevet det før det er, det er meget som sådan et kæmpestort mekanikerværksted, hvor altså, i stedet for biler, eller hvad fanden man reparerer så er det bare mennesker, der ligger rundt og så de her læger, det er bare sådan det, de, og sygeplejersker, går rundt og skifter en slange og øh, skruer op og ned på de her maskiner, for de nu ting han, han, man, der er også nogle ting at droppe og sådan noget, han skal have i men altså, så starter der så der, altså hans koma, perioden starter så, hvor han ligger i det her koma, og vi er dernede de følgende dage, og skal bare følge, hvordan det går med ham. Og hver dag er der så sådan en officiel briefing, hvor de fortæller os, hvordan har han såret, eller hvordan har natten været, og hvordan... Og i mellemtiden indlogerer vi os så på et hotel i Barcelona, og ligesom der døgnet har jo 24 timer, og vi, man kan ikke, eller det gjorde vi i hvert fald, vi sad ikke og vågede hos ham i 24 timer, det det er for vanvittigt. Så man går også ud, og vi gik også, altså går, går nogle ture, og sådan, hvad fanden skal vi lave? Øhm, men altså hver dag, så får vi så sådan nogle briefinger, og de bliver bare ved med at være dårlige. Altså de bliver ved med at være, i dag skete der noget lidt uheldigt, og et eller andet, altså nogle forskellige ting, hans urin, den forkert farve og sådan. Ja, eller, altså, vi får ikke en eneste god nyhed i løbet af de der dage. Det, det peger ligesom øh, rigtig meget i, øh, i en, en Og kæde, kan du forstå, kæderet kæderet? hvor du er i forhold til den kontrast, du lige fra par dage siden, og for, det hele var godt, alt var skønt? Ja. Og nu er du i, vel i helvede? Ja. Hvad er det Nej, altså, det, det, det, det tror jeg ikke, jeg forstår overhovedet. Jeg er kun dernede i det nu, der er dernede, øhm og er fuldstændig opsat på, at mine forældre og øh, min storebror, som slutter sig til os dagen efter, eller senere om den dag, øh, at, øh, at de skal forstå altså alt ved det der info, og vi skal også finde ud af at få kommunikeret med folk. Øh, for, altså vi, vi, vi har også en eller anden behov for at skrive hjem og snakke hjem, og jeg får ringe til nogle venner, og min kæreste er også derhjemme, og hun skal ligesom også have at vide, øh, hvad hvad der foregår, ikke? Så, så jeg er i en eller anden form for hjælpeberedskab i forhold til min familie og, og også, altså jeg kan mærke, jeg kan huske at følelserne er meget, altså jeg er meget pessimistisk omkring det og måske allerede meget vred, men i hvert fald sådan det, det er sådan jeg er lidt konstruktiv omkring at det skal fungere og vi skal være der og man skal jo stadig bestille bord på en restaurant og man skal stadig øh, øh, ja, altså beslutte H hvad man skal lave hver dag i den periode. Samtidig, med at vi skal ind til Morten og, og se ham. Øhm, og Jeppe, hvor mange dage ender med at være der? Vi ender med at være der eh, seks dage. Øhm, på, øh, efter 6 dage, der, øh, der får vi at vide, at øh, han ikke står til at redde. Øhm, han, øh, han, han, han, for, det er helt konkret, så han får en sådan hævelse. En væske, der begynder at samle sig i hjernen, og det gør, at den ligesom truer hans hjernefunktioner. Og de kan se... Nu kan han faktisk ikke selv altså, øh, opretholde øh, sit hjerte og så videre. Og du får ja. den her besked af en Den får vi øh, efter seks dage dernede, ja. Og kan du huske, ja. hvordan det var at skulle oversætte det til dansk til din familie? Ja, øhm. ja det behøver jeg nemlig ikke gøre, tror jeg. Jeg kan, heller, jeg kan faktisk ikke huske, om han siger det på engelsk om lægen der eller på en eller anden måde, men det, jeg kan i hvert fald bare huske, at vi, at vi forstår det ligesom med det samme, og så bryder vi alle sammen sammen og og står i sådan en stor øh, flok og, og græder, øhm, og helt ud af det. Og jeg kan huske, min mor, altså... Altså... Man kan sige, det blik, der, der kommer øh, i hendes øjne i den periode der, er sådan en fuldstændig øh, fortvivlelse og, rød, og rødvildhed. Og sådan helt skrumper ind, til vi nærmest skal sådan før... Nej, hun kan godt gå selv, men altså, man skal ligesom virkelig passe på hende øh, og sørge for, at hun kommer med, fordi hun er helt, <laughs> helt slukket. Øh. Og min far er lidt mere konstruktiv eller lidt mere ra rationel, og fanden man skal sige han. Han har ikke siden lige så meget ude på tøjet, øh, men men, men altså, alligevel, da vi får døds, øh, hvad kan man sige, beskeden der, der er vi jo alle sammen øh, øh, helt helt væk der i i grådet, øh. Øhm, og så, øhm, så, altså, i, Der er også en hel masse af hans venner dernede han, Morten var ud over at være øh, Programør, som jeg måske kan vende tilbage til senere Men han, øh, så var han også musiker Han spillede øh, jazz-saxofon øh, På sådan et spillested dernede Hvor der var sådan en åbne jam Så alle, hans, alle de musikervenner der var omkring det sted der De kommer ligesom og besøger os Og der er sådan en kæmpe støtte øh, Følelse omkring Nu skal vi ind og støtte op om, om Morten Um, og de, der bliver også arrangeret en jam i løbet, mens han ligger i koma, tror om onsdagen eller sådan noget, der er vi nede på den der jazzklub, og holder sådan en, uh, en, en, en jam aften uh, for ham, hvor folk går op og fyrer den af på den der scene, og jeg tror min og faktisk både min bror og jeg er oppe og spille et nummer på, på, på scenen med gitar, og, um, og det er... Altså, det er helt, helt vildt underlig kontrast, der er øh, til. Fordi vi også hygger os lidt, og vi taler med, med folk. Altså, der er en masse, der giver til at kende, en masse kærlighed og en kæmpe sådan, interesse. Og folk, vi aldrig har mødt før, der kommer og giver alt muligt til kende. Og også overvældende i forhold til, at vi nogle gange gerne bare vil have vores... Altså, hvad kan man sige, vores kris for os, for os selv, om man så må sige. Øhm. Og, øh, og, og, så, øh, og da han så... Øh, skal øh, dø, øh, så skal man slukke for den der respirator der. Og, og det er vi ikke med til, øh, fordi han skal donere sine nyere, øh, øh, øh, og derfor så skal han ligesom, den skal opereres, så han skal ligesom ligge ved siden af den anden, når den skal over. Nå. Så, øh, han, så, så da han dør, det gør han om, om, om aftenen, der ved vi ligesom, nu, nu har de slukket, og næste dag skal vi så have ham øh, videre til sådan et kapel dernede, og der holder vi så en øh, sådan en mindehøytidlighed øh, dernede på sådan et øh, offentligt kapel, som ikke er en kirke, men som er sådan et, et, et hvad kan man kalde det? Altså en, en institution, hvor man kan sige farvel til folk der er døde, så der er sådan en mærkelig sådan mørk hotelstemning, der er en reception, så kommer man ind, jeg ja, I skal derned. ned, og så er der ligesom et afsnit, hvor øh, der er hvor kisten øh, eller han, øh, han ligger. I en glaskiste. Æ, altså, han ligger i en lille, i, i den kiste, vi har lagt ham i åben. Nej, vent nu lidt. Eller ligger han bare. Han ligger skulle bare i kisten. Altså, fuldstændig sådan et hvideagtigt, i sådan en glaskiste. Og så kan man så der stole og bo. Jeg kan ikke huske, om der er en kop kaffe, men man skal ligesom få noget at drikke. Også. Så man holder ligesom grave øl ved siden af øh, den døde og der har vi så sat blomster op og saxofonen står oven på den der plæs, øh, glaskiste og så ligger Morten så det er så der vi ser ham første gang død det de har lagt ham der Hvordan var det? Æh, jamen helt altså, Jeg var bare jeg har jeg jeg mistet alt Æh, altså lyst, jeg synes bare det var forfærdeligt altså jeg kunne ikke holde ud altså jo, jeg havde ren nysgerrighed fordi en bror vil gerne se ham men det var et forfærdeligt syn at se ham øh, ligge der men han, han ikke så selv? Nej, det synes jeg ikke, han gjorde. Jeg synes, han var, altså, han er, det, han var, på det tidspunkt, han var død, og var helt sådan, på en mærkelig måde skrumpet ind, og hudfarvene er anderledes. Og, øhm, og man kan da se, altså, det er sådan en forfærdelig minde, men jeg kan huske, at hans mund er på en eller anden måde blevet lukket af bedemændene, fordi den kan jo falde ned kæben. Og det kan jeg ligesom se på hans læber, at de enten er limet sammen, eller syet sammen. Det er sådan, jeg kan bare ikke lide, det ved jeg synes bare, det er det er behageligt ja. at se ham på den måde der. Samtidig med, at det er selvfølgelig rørende. Det er et dejligt øjeblik. Jeg også husker også huske mine nevøer børn. Øh, min brors store øh, bror Pers børn, kommer ned. Og det er helt fantastisk at, at se dem igen. Jeg bliver jeg bare så glad over at se nogle børn. Øh, så en af de eneste lyse minder, jeg har dernede fra, det var, hvor jeg kommer væk fra den der ceremoni, eller seance, og går ud på sådan en lille græsareal sammen med min nevø. Øh, og går og kigger på nogle blomster og sådan noget. det var sådan, Uh, altså, der, der kan jeg bare mærke sådan, uh, ja, det var ikke sådan, ja, det var bare meget smukt at gå med den lille barn, og bare have noget helt andet fokus, end alt det der død og sådan noget. Um, men ja, um, og så det sidste, der ligesom sker dernede, efter han er død, så skal, altså det, han skal jo hjem til Danmark, vi skal flå ham hjem, um, det er, at vi holder uh, endnu en, uh, en koncert, nu er han død, og det er ligesom nyheden, og den, det bliver så holdt igen sådan en, kan man sige, et, et gravøl nede på, øhm, på den her Jamboree-klub i øh, Barcelona. Og det, det bliver helt fantastisk. De har ligesom lukket klubben for alle mine andre, og så er der lys over det hele, sterile lys og sådan noget. Og så bliver der spillet en masse musik. Og der er en, der går og spiller på Mortens saxofon, en anden saxofonist, og jeg bare kan bare ikke lade være med at eller det er sådan helt at høre den der saxofon. Øhm. Og øh, det var faktisk for at sige, det var en sidste sjov ting, der sker, det er, at mens, vi, mens der er koncert, og vi sidder på de her stole og hører det der, så øh, lige pludselig så øh, går der ild øh, i sådan en, forestil jer, sådan en bakke på cirka en halv meter gange en halv meter fuld af sterinlys. De står ved siden af hinanden og de har bare tændt alle sterinlysene lige ved siden af hinanden, Så de laver en eller anden form for ekstra kæmpe stikflamme sammen, de der fyrfærdigs lys, som bare lige pludselig står sådan en halvanden meter, og vi laver <laughs> så lige lige en scene. Og så lige pludselig, så, kan se, så kommer der bare sådan en øh, hvid sky af hvad hedder, sådan noget, slukkevæske, eller hvad det og så står min far bare med sådan en kæmpe skumslukker, og, og nakker det der ild, og slukker det fuldstændig. Og så, øh, så kan jeg bare, bare sætte den der skumslukker ned, og så sætter han sig ned igen, og så, så stiller han sådan helt stille stille efter Og min far, han forklarede bag havde at han havde godt luret de der lys der. Det var det far, ud. han var klar, altså fuldstændig klar. Øh, og det beskriver også ham meget godt, at han lige der, der var en sådan helt, helt klar. Og, og, og sådan, ja, han var den rigtig til at være der lige sådan der. Sådan helt uperfekt perfekt. Ja, på, ja virkelig. På den mærkelige måde. Virkelig skørt. Ja. Øhm, men ja, så kommer vi hjem til Danmark efter det her. Og vi holder en uh, rigtig dansk begravelse for Morten og alle hans i uh, Danmark venner og vores familie selvfølgelig. Og øhm, ja, det er sådan oplevelsen med, med dødsfaldet nede i Barcelona. Og jeg hvad med dig? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu vi, vi har fået historien sådan noget, hvornår, når du kommer hjem, bliver du ramt af et Ja, øh, ja. Jeg, altså, jeg kommer hjem og har fået sådan, fri fra mit arbejde. Så der er de der et par uger, eller der er så lang tid, jeg har brug for, ligesom til at komme mig. Øh, Og jeg, jeg vader bare rundt og... Stener lidt, tror jeg, er sammen med min kæreste. Og øhm, det er faktisk meget svært at huske konkret de dage der. Øhm, jeg, jeg kan mærke, at jeg går og tænker meget på sådan den der tristhed, og hvordan skal man føle det her? Hvordan fanden skal man. Altså, hvordan, nu er han væk. Jeg tror ikke rigtigt, at det er gået rigtigt op for mig, selvom jeg har set ham og været så meget med i hans dødsfald, om man sige. så må sige. Så er det. Det, det er først ved begravelsen, hvor den der kiste bliver kørt ind i, i, øh, i, i rustvognen, og den der rustvognen kører væk. Der kan jeg, sådan, der kan jeg mærke det sådan en connector for mig, at det er sådan sidste gang, jeg rører ham nu, eller sådan den der kiste, sidste gang, jeg kommer til at og, øh, altså, have ham fysisk i, i, i livet. Og der, altså, det kan jeg huske meget stærkt, sådan fuldstændig, øh, altså jeg græder, og udrensende gråd, hvor jeg bliver sådan helt... Øh, helt altså, der. Det er også som om, at det er det sidste øjeblik, hvor man rent faktisk kan gøre et eller andet handlende. Altså, jeg tænker yeah. også især i jeres tilfælde, der har der så yderligere været det aspekt med, mens jeg har været på hospitalet, altså sådan, hvor du har haft en ro central rolle i forhold til sproget. Ikke? Men, yeah. altså, jeg kan bare huske den uge fra min lillebror dør til, han bliver begravet, at der er ligesom ting, man kan forholde sig til. Altså hvilke blomster, hvor skal det foregå, og hvem skal med. Og, og, sådan, og i det, det slutter, så altså, alt, du ligesom sådan, har kunne gøre handlende, der har rettet sig mod dem, forsvinder ligesom også der? Ja. Det er meget sådan, jeg har haft det med, med de der... Jeg kan tydeligt huske alle opgaverne, der skulle gøres, og samtaler med ham, der skulle holde talen, og alle de der ting, hvor man er meget sådan konstruktiv omkring, at det skal lykkes, det skal blive godt. Og man holder siger. hende i gang. Ja, man bliver simpelthen holdt i gang af det der, ja. Så det er der kun uhåndgribelige tilbage. Ja, og det, det har jeg, jeg altså haft svært ved altså sidenhen. Det har været... Det har været sindssygt lang proces for mig at komme, kom, altså komme ind i og komme igennem den sorg og forstå, prøve at forstå, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Det er virkelig, altså nu det er det jo ni år siden nu. Jeg er 39 nu og har to børn og er gift med den kæreste, jeg havde den gang der. Og altså, jeg føler stadigvæk, at jeg måske først lige er begyndt at rigtig kunne rigtig være glad igen, eller rigtig sådan kunne, kunne agere normalt, sådan her inden for de sidste par år, og det er sådan det er de der børn, der ligesom har rusket mig lidt op tror jeg, eller sådan noget, men men øhm, når det, du tænker tilbage på de her ni år, ja. kan du se for dig sådan et forløb, altså den der sorg kan du sætte nogle ord på, hvad det er du har været igennem, og hvordan det har påvirket dig ja, altså øhm, noget, noget af det bedste ved sorgen for mig, det er den, altså, den fuldstændig rene kærlighed og savnet, som når det kommer, så græder man bare og er helt øh, opslugt. Eller, altså, der kan jeg bare mærke, det er bare mig og min bror og min, mine følelser, og jeg skal bare øh, græde. Og i starten, der skete det alle mulige steder. Altså på, midt på gaden, på jagtvej, måtte jeg sådan stille mig ind, ind til muren og stå med hovedet ind mod muren og græde fordi jeg ikke sådan ville stå midt på gaden og græde. Det <laughs> er øh... ligesom en op af en mur, hvor du lige ja, der ja. væk og græder. Jeg er lige sådan, sådan diskret hen der, ja, stod jeg bare og græd. Og, ja, ja. og, øh, og også på arbejdet nogle gange, så måtte jeg bare gå, øh, gå væk og gå ud på trappeopgangen, hvor der ligesom ikke kom så mange, og så står der og græd. Og så kommer der nogen op ad trappen, og så står der: øh, Hej, og sådan noget. De fleste vidste godt, at jeg havde været igennem, så det var okay. men... Men det der med, at det bare dukker op ud af det blå. Jeg havde også nogle ting, jeg ikke kunne se på længere. Jeg kan andet huske, at jeg spillede de her Magic-kort, som er sådan nogle Adventure-kort, hvor der er sådan en eller anden fjende på, ikke? som har. Og, og en af de der fjender var, øhm, var, en, øhm, var et eller andet et monster, der kom op under isen, men som var ild. Det, og det var sådan et kort, du kan smide, så kan du ramme den anden med det samme. Lige meget, hvor meget skjold du har oppe, så kan du ramme den anden. Og det var lidt ligesom med det der søm op. Det var den samme... Det der kort, det, da jeg, sad, jeg jeg fik det der kort, så fik jeg det bare fuldstændig sindssygt elendig og græd og blev bange om at gå væk. Jeg kunne ikke kigge på det der kort, fordi det der med et, et, et, et ildmonster, der kommer op gennem ild eller is, det var sådan det samme, jeg følte, der var sket på en eller anden mærkelig måde, at nogen bare sådan kom ud af det, ud af intet, og bare grabber din storebror, og bare fjerner ham ja. fra... Det er sådan et symbol på alt det uhåndgribelige og vanvittige ved soven. Det der med, at ja. det er også derfor, det er så fint det der, du siger med, med sømmet, at det er sådan en følelse af, at, at det er fuldstændig ud af dine hænder, og det rammer der bare. Ja. Alt der sker ja. ja. Ja, hvad er det, der er? Du er 30 år på det tidspunkt. Ja. Og der er jo et eller andet med, at udover diverse pengeinstitutter, så er mænd i, hmm. på vores alder, øh, som bliver ramt af soven, noget af det sværeste at bryde op. Ja. Hvordan var det og skulle, kunne du række ud eller kigge du med det selv? Eller ja, øh, jeg prøvede alt muligt, altså, øh, og jeg var i, øh, vi var til sådan noget familie lige bagefter. Jeg tror, jeg var en eller to gange med en, øh, en rigtig dygtig sorgcoach eller hvad det hedder, eller terapeut. Og, øh, og vi lavede ligesom sådan en runde, hvor vi fortalte hvad vi havde. Og da, da det ligesom var ved at være slut den der séance, så sagde hun sådan, jeg tror, jeg, jeg tror, I har det rigtig fint alle sammen, men I skal lige passe på ham der. Så så altså, hun på, på mig. Eller I skal tage, tage godt af ham. Øh, fordi, øh, altså, altså, jeg, jeg var på en eller anden måde også den, der var tættest på Morten, øh, fordi at, øh, han var flyttet til Barcelona. Mine forældre så ham, øh, når de rejste til og fra, og Skype opkald også, og sådan noget. Men Morten og jeg snakkede nærmest hver anden dag sammen over en øh, Google, Skype eller chatted. Vi lavede de her spil sammen, øh, computerspil sammen. Øh, det kan jeg ikke huske, om jeg har etableret i det her, men... Øh, så jeg havde, altså, da han faldt om, havde jeg jo snakket med ham to dage for inden og det fuldstændig en daglig plan. Øhm, og plus, at jeg havde det her altså arbejdsmarker, der også var forsvundet ud af mit liv. Så, øhm, så det blev, og jeg var også enig, altså jeg følte også, at jeg havde brug for noget hjælp på en eller anden måde. Så jeg, øh, jeg, jeg gik sådan en, øh, 10 gange hos en sove, sove, sovebehandlingsterapi. Øh, det tog mig lidt at finde den rigtige. Jeg var rundt og shoppe lidt blandt forskellige jeg sådan nogle, psykologer. Og jeg kan huske, at det er virkelig mærkeligt, når man render ind i en psykolog, man ikke svinger sammen med. Altså, det kan virkelig bare være sådan skræmmende, fordi man bare kunne sådan, så sådan kvinde i et mørkt rum, og sådan, næh, du har nok en mild depression. eller sådan noget. Og jeg kunne slet ikke snakke med hende, og jeg følte, at det blev bare værre, og så fandt jeg så med, med tiden en, en anden en som jeg snakkede godt med og så blev det sådan det blev ret fint man kan nemlig føle at en der er noget selv der noget varmt med ja fordi man ja. klikker med den professionelle eller så at sige. Ja, sådan præcis. ja præcis. og det, det er sådan underligt når man hvis man går til psykolog man vil også gerne være en, en eller jeg vil, jeg vil gerne være en dygtig patient du <laughs> ved <laughs> jeg vil gerne øh, have at det bliver et godt forløb og, og at vi kan gøre det her sammen og sådan, man bliver sådan du så føler jeg lidt ansvar jeg, for, jeg, jeg for, føler et ansvar for, for at øh, øh, men, men, men det, jeg gik til en sove, øh, også fordi, sådan, er, det, er jeg ved at blive deprimeret, eller hvad? Men der er ikke nogen, altså, de de er alle sammen endt med at sige, sådan, altså, jeg, jeg har det godt nok, jeg, jeg sover, og der er ikke de der tegn på depression. Men inden i mig selv, har jeg i mange år været sådan, helt ved siden af, følt mig øh, sådan, havde virkelig svært ved at være til fest, øh, være øh, sjov og glad, synes jeg selv. Og det der med, når man står i sådan en samtale, og der kører bare nogle jokes eller noget, og man var helt sådan afskåret. Jeg, altså, jeg kan ikke sådan komme ind i samtalen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og det, jeg var, det var jeg ikke vant til. Jeg er vant til altid at være med og sådan. Men sjovt nok, så jeg spurgte jeg to mine venner på et tidspunkt, sådan, hvordan synes I, jeg har ændret mig efter Morten død? Og så sagde de sådan en på skulden, og sagde, ja, du, du, er sådan, du er stadig meget, du er rimelig meget dig selv, sådan. Og jeg var sådan, det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg, inden i mig er alt fuldstændig på hovedet. Og, men af en eller anden grund, så, så viser jeg det ikke. Så ser folk det ikke. Og det har virkelig været sådan... Jeg ved ikke, om jeg har oplevet noget lignende, eller sådan... Øh, man kan virkelig føle sig alene øh, med det, altså... Ja, jeg bliver ja. meget rødt. Jeg skulle lige til jeg tror, du har oplevet noget meget lignende. Ja. ja. fint forklaret. Mm. Det er også derfor, at jeg bliver rørt. Ja. Det er virkelig, virkelig fint forklaret, Jeppe. Og sådan, mm. Det er den der følelse af, at det føles sådan så... Eller jeg synes, det var så meningsløst. Altså de der sociale sammenhæng. Og, sådan, og jeg vil det. Og jeg kan se, at der er ikke er noget sjovere end at stå i midten af det. Men sådan... Ja... Man har bare ikke kunne komme derhen. Nej. Ja. ja, det er virkelig, og det er meget fint sagt, det der med, at man sådan... Også når man skal tage nogle tester, og man er deprimeret, så er det meget sådan, handler det meget om, at man sådan, synes jeg praktisk kan fungere som menneske. Altså sådan, jeg kan godt komme i seng, og jeg kan godt finde ud af at spise, og sådan... Mm -hmm. Men det er jo ikke det, det handler om. Det er sådan i at der er gået et eller andet i stykker. Ja. Ja. Det, det er der virkelig. Der er noget, der er noget øh, man ikke... Eller jeg kunne. Der er i hvert fald nogle ting, jeg bare ikke kunne længere. Og det var så frustrerende. Kæmpede så hårdt for at komme i gang igen. Kan jeg ikke begynde at slappe af til fester igen? Og kan ja. jeg ikke begynde at... Øh, og, og, jeg, og jeg må også indrømme, at jeg faktisk havde svært ved at arbejde i, i, i, i noget tid. Jeg begyndte sådan at have svært ved at nyde øh, kast kaste engagement ind i, ind, ind i mit arbejde. Øh, for jeg tror, det har noget at gøre med, at ja, man, mit håb, eller for at noget skal gå godt, bliver simpelthen udfordret, bliver knækket, når, i og med at Morten døde så pludseligt. Og at noget, vi var ved at bygge op sammen, bare sådan, altså, blev revet væk. Mm. Og så tænkte jeg bare sådan, jamen, det må jo nødvendigvis også være det, der sker med i samarbejde. Jeg havde virkelig svært ved at vise tillid til andre mennesker. Øh, og jeg havde også, øh, Utrolig meget vred, øh, har jeg fundet ud af øh, senere, sjovt nok. Øh, jeg sad på et tidspunkt med en klipper, øh, jeg skulle instruere et, øh, et, et øh, Lego-Star Wars-afsnit, tror jeg. Og jeg var utilfreds med det, jeg var frustreret over. Det. Jeg havde faktisk lyst til, at altså, jeg gider ikke være instruktør mere. Og, eller, øh, og så siger han så, ham, klipperen jeg sidder med, sådan, jeg synes, øh, du virker meget vred, overordnet set. Og det har jeg aldrig tænkt over før. Altså jeg har aldrig konnettet min sorg eller mine følelser med vrede. Jeg har aldrig været, været særlig vred. Og, og nu sidder der en person, og som har empati nok til at kunne mærke, at, at, det, altså, at jeg er vred, og det er også derfor, det går ud over mit arbejde. Og jeg, ligesom, hver gang jeg får en udfordring, så går jeg hen til vreden og bliver frustreret. Så der, derfra begyndte jeg begyndt, sådan at... at se det lidt anderledes, at jeg bliver nødt til at prøve at få styr på den der vrede. Og hvem eller hvad er du vred på? Jamen, øh, altså, jeg tror sindssygt meget på, på mig selv, og så også bare på... Øh, jamen, på, altså, det er sådan generelt, tror jeg. Altså, Jeg kan, jeg kan blive vred på, på andre mennesker. Men hvorfor er du vred på dig selv? Jamen, ja, det, det, der går jo sådan går, går ned i, i de hændelser, der, der har været i morden og mit liv, og ser nogle ting, jeg har brugt mig forkert ad med. Altså alle de ting, man tager op til revision. Øhm, og så er man også bare de der fred på mig selv for, at jeg ikke kan finde ud af at gå til fest mere, og fred på mig selv for, at, at, at ja, at, at det ting smuldrer i, mellem mine hænder, ikke? Altså sådan, kom nu i gang igen, ikke? Altså, det kender vi også. Ja, <laughs> det kender jeg ikke. Triligt. Ja, øhm, og det er jo helt for, for, altså det er jo helt, det er jo dumt eller irrationelt, at, at føle den vrede over for sig selv, men det er ikke det så mindre, det er det, det, det, det, der sker, ikke? Altså. Var det derfor, du nævnte tidligere, nu har vi snakket, eller altså, ja, du, at, at den der helt rene kærlighed og sorg øh, til din bror, at, at det, det, det lød for mig som om, at den kunne du ligesom godt rumme, og det var helt rent og rart at være i, men at, at det er ligesom to forskellige ting. Altså, det er to sider af sammensorg, at der er én ting, der er det, det er det helt rene. Og så er der det, du beskriver der, som er en masse følelser, som er må være ekstremt svære at rumme. Ja. De, alle de følelser, hvor det bliver sådan blandet sammen med min, jeg, min egen eksistentiel, eller nu skal jeg være noget på arbejde for andre mennesker, der er den pissirriterende soven, ja, yeah. synes jeg. Øh, det, der er den virkelig ikke sådan... Jeg er jo ikke sige, ikke er velkommen, men jeg kan ikke finde ud af at bruge den der. Nej. Men når jeg er alene hjemme øh, og, og hører det rigtige musik, eller på en eller anden mærkelig måde, bliver mindet om Morten og bare sådan græder. Og, og er, øh, det, det kan altså, det lyder mærkeligt, men det kan jeg virkelig godt lide. Det er virkelig en rar måde at, at mindes og være, være tæt sammen, på med, være tæt på ham. Ja. her. Øh, mm. Jeg tænkte på, du har taget noget med. Ja. Er det et uh, billede af Morten? Det, ja, det er det, ja. Må vi ikke se det jo. Um, det, var, det er to billeder, fordi det ja. ene er lidt uskarpt, og det andet er skarpt. <laughs> det er kanon. Men det er fra samme dag. Um, kan du fortælle, hvad der er på billederne? Jo. Um, det, de er fra uh, Mortens uh, lejlighed i Barcelona. Uh, den ligger på anden sal, tror jeg. <laughs> og uh, vi er i gang med at pynte op til fest. Uh, og det er sommeren 2013. Uh, så det er altså sådan, han så ud. Ja, uh, yeah, uh, Men uh, der er jeg nede sammen med min kæreste, som møder... Jeg kan ikke huske, om hun ham for første gang, det tror jeg ikke, men, men vi der dernede og noget tid sammen, og jeg tror, det er hende, der er taget billederne faktisk, øhm, og der går vi bare rundt og pynter op der, det var bare det var pisse fedt øh, en tagterrasse, og Morten har taget sit anlæg op, og, øh, og det er sådan, han, han er altid sådan underlig på billeder, han skal altid lave et eller andet fjol, og det gør jeg også på det billede der. Du ser, okay. lidt, du ser skønt ud med en ballon på ja, jeg vil sige, at jeg tæn... Nå, ja, fordi på billedet står vi og er ved at pynte op, så jeg har en ballon oven på hovedet, og Morten står med sådan en harmonika-girlande øh, mm. og ligesom spiller på den som en harmonika, tror jeg. Og på det andet billede står han og, og, og ruder med sit anlæg og er lidt mere skarp, så man kan ligesom lige se, hvordan han ser ud. Ja, øhm, men når du ser de her billeder, ikke? Ja. Hvad, hvad savner du så allermest med Morten? Øhm men altså, det, det er 100% hans, bare at være sammen med ham, hans, hans humor og, øh, og den fuldstændig øh, instant forståelse, vi havde for hinanden som venner. Og altså, jeg har beundret, Morten og min storebror, jeg har beundret ham helt sindssygt op gennem livet, og sidde der og kigget over skulderen på ham timevis, mens han spillede computerspil. Øh, og havde sine venner over til de her lan parties og så beundrede ham så meget for at være midtpunkt i de her vennekredse, og han, samt, han var en kæmpe nørd med computerspil, men han var også, en, han var også mere sådan, han var også åben nok til, han var, også, han var også god til at, du ved, han kunne også finde noget få en kæreste, og han, han var super god til at spille frisbee, og han, han var så dygtig til alting, øh, og meget sig selv, meget original person, der altid kunne samle folk omkring sig. Um, og og da, jeg så, da han så ligesom fly, um, da han ligesom flyttede til til Barcelona og, og ud i verden, jamen der, der valgte han jo ligesom at bo et andet sted også. Um, og og så vendte han så ligesom tilbage i mit liv, og, og mere altså, altså han kunne jo bare have været en fjern storbror der boede langt væk. Men fordi vi fik det der samarbejde om at lave de her computerspil, så fik vi ligesom en fælles drøm, vi var i gang med at, at udføre sammen. Øhm, øhm, og og der, der kan jeg godt sådan nogle gange fortryde, eller sådan, ja, så arbejdede vi sammen og lavede de her computerspil, men i virkeligheden så er det bare sådan Morten som storebror, jeg, jeg savner. Og jeg kan nogle gange sådan være lidt ked af, at vi brugte så meget tid på det her computerspil, fordi, altså, øhm, øh, ja, altså, det, det, det blander så mange andre ting ind i det. Så nogle gange så kunne jeg have ønsket, at han bare havde været min storebror, så det ville være sådan nemmere på en eller anden måde. Øhm, men, men, men vi var også skide gode samarbejdspartnere. Og, øhm. og det må da også været fantastisk at have haft en eller anden fælles drøm ja. at arbejde hen imod. Helt vildt. Vi, vi var sindssygt øh, altså sådan ambitiøse. Det var en periode, hvor der var rigtig meget gang i app-markedet. Der, der var nogle af mine venner, der, der, der fik en kæmpe spilsucces og sådan, altså fik en kæmpe stort firma op at stå og lave, havde en kæmpe karriere og en masse penge. Og sådan noget. Der var sådan en, en, vi var ligesom sådan lidt en pionerer, og vi ville virkelig gerne prøve at få den der, altså det der eventyr i gang omkring at lave de her apps og vi havde også nogle rigtig lovende ting. Morten og jeg er bare ikke sådan så gode købmænd, så vi har ikke rigtig begyndt at tjene penge på det endnu. Vi var sådan hele tiden sådan, ah, lige om lidt, lige om lidt får, mm. vi, for, så får vi hul igennem her, og så bliver det meget sjovere, og så skal vi ikke sidde om aftenen hver og, og bruge al vores fritid på det. Øh, og det, der nåede vi, det, det nåede vi desværre bare ikke hen. Og, og så, kan man, så kan jeg godt nogle gange tænke sådan, oh, så kan jeg også bare være pisselig meget, ikke? Altså, så ville heller hellere bare have spillet frisbee med ham eller sådan noget. Som også, jeg vil, altså, en af mine bedste minder fra den her tur, var også en, en dag, vi så arbejdede, og arbejdet, og bare kiggede på hinanden og sagde, nu vi ikke mere. Og så gik vi bare på stranden, og, og så har vi strandtennis med, ikke, men, altså, det der lille gummibold man kan... Og det var pissegode til morgen at vi kunne holde den i gang for evigt, og så udfordrer man hinanden lidt, skyder lidt hårdt, og så lægger man en oplæg. Og, og sådan, den der lille tur på stranden, og spille det der... Det var sådan, det var den sidste gang hvor jeg sådan øh, der var vel, der var vel, der var vel ligesom øh, brødre ikke? eller sådan, sådan, sådan helt, øh, helt øh, som i gamle dage, om man så må sige. synes jeg er en perfekt måde at afslutte en helt fantastisk snak på, Jeppe. Ja. Her til allersidst, der har du taget en sang med? Mig. Ja, det har jeg. Vil du fortælle hvorfor? Ja, det er en sang, som jeg har spillet, har spillet nogle gange for Morten. Det var en, jeg... Vi havde meget musik sammen, og han, vi havde også nogle playlists på Spotify. Sådan noget. Men den her sang, den havde jeg spillet for ham et par gange. Og han havde sagt sådan, at den er meget fed, og gået og lidt med den. Og det er en sang af Nikolaj Nørlund, der hedder Under fremmed flag. Og den er for det første meget smuk. Den er virkelig, virkelig flot lavet Instrumenterne er sådan helt tilbageholdende, og der er sådan et en, en lækker drive igennem. Det, altså virkelig bare, men teksten i den handler også om, at ja uh, yeah, om at miste kursen. Og det er, ja, uh, teksten handler om at miste kursen, og, og ligesom føle, at, at den, der kontrollerer ens vej, er lost på en eller anden måde. Um, sådan noget under fremmed flag. Vi sejler Underfra med flag På en rute Som for længe skulle være lukket af Ved roret Står en blind karmteg Stikker op på vores vegne. det er straf, og den er til min blod løber ned over han løber ned af din hud og du er rasende rasende smuk når du springer Spingles, so. I spinger sig i skyld og I'm at tro på for evigt. Pernille, det var et øhm, fantastisk afsnit, og det var også dit sidste afsnit. Du sidder og smiler. Mm -hmm. ja, hvordan er det? Øhm, jamen, det er jo rørende, øh, og også helt rigtigt, øh, føles det som. Øh, ja, jeg synes altid, det, det er jo svært, det der med at, at afslutte et eller andet, fordi lige nu sidder jeg jo stadig i det, og vi har lige optaget det her, sådan, så det er så tæt på. Men øh, jeg er spændt på, hvordan det kommer til at føles, når, øh, ja, når jeg ikke længere skal ind og optage, og at øh, det er ikke længere er et fast indslag i min kalender og i mit liv. mange år siden er det, der er jul startede? Mm. Jule som meget den foregående mært. Ja, lige præcis. Øh, ja, det har jeg altid, synes jeg, lidt... Er det, var det i 18, eller sådan? Har vi kørt det i fire år efterhånden, tror jeg. Det er fire år siden. Men en ting er det der år, mest alt er det 70, mere end 70 afsnit siden. Hvad er den største forskel på dig præ-70 afsnit, og jeg plejer at tro på for evigt, og nu må du sidde og lige have optaget de 70'ende, 70'ens 20'ende afsnit? Den største forskel, og som jeg også tror er grunden til, at at det her er sidste afsnit, hvor at jeg er med, er, at, at dengang var der for mig et endnu større behov for at være sådan udadvendt i min sorg, hvis det giver mening. Altså sådan, og jeg kan huske, at øh, da jeg skulle snakke med vores, øh, en af dem bærem podcasten omkring, at, at det har nok blivet mit sidste afsnit, at sådan, at jeg kunne fortælle hende om, at jeg havde en følelse af, at i rigtig mange år, hvis ikke nærmest lige siden Jonas døde, har jeg haft et behov for, at når jeg kommunikerede omkring sorg, så var det for, at andre skulle forstå det. Øhm, og det sidste, måske især halve år, har jeg følt, at jeg også er kommet, øh, at jeg har haft brug for at være i sorgen for at være sammen med Jonas, bare mig og ham. Det er også derfor, jeg bliver enormt rørt i dagens afsnit, fordi at det beskriver Jeppe rigtig fint, hvordan at, at sorgen, når den er helt ren. Øhm, at sådan smuk og rar at være i, og det er præcis der, jeg har brug for at være nu. Øhm, det er nok den største forskel. Jeg bliver altid spurgt øh, af dem, jeg kender dem, jeg møder, om øh, hvad jeg synes, om du står Om det synes, det er hårdt, eller hvad jeg synes. Og det overrasker mig tit. Mit svar overrasker mig næsten altid, når jeg siger, at jeg synes, det er det helt rigtige. For jeg kommer til at savne dig helt afsætligt meget. Du er et øh, ekstraordinært, dejligt menneske, og jeg tror, der er i hvert fald rigtig mange af mine bekendtskaber, der har nyt, at du har været en del af, af den her podcast, skal jeg høre på dem. Så øhm, Tak. Ja. Det er jeg meget glad for, at du siger. Det Så. har virkelig været en fornøjelse. Og ja, en ting er, nu snakker vi om, hvad det har været for mig, men og i forhold til Jonas men mest af alt, har det jo også bare været rørende sammen med dig eller sammen med Julia at komme helt tæt på 70 mennesker, der fortæller om det, der betyder allermest for dem. Det føler jeg mig enormt privilegeret i. Altså sådan, det har været sådan en organisk altså sådan der sådan har udviklet sig alt efter, hvem man har snakket med, men som jo alt sammen har været med til at, at udvikle mig og udvikle dig og udvikle Julie, ved jeg også i en eller anden retning, fordi man bliver ved med at få nye perspektiver på sorgen og bliver ved med at finde nogle nye mennesker, man kan spejle sig i, også ofte uafhængig af den konkrete situation, de har mistet i eller deres livssituation. Og det kan jeg stadig være helt på røven over. Ja, er Julie, jeg er virkelig Jeg tager ind forholdet holdet, dengang jeg lavede den her podcast. Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, inklusive mig, der er utrolig glad for. Pernille, tak for 70 afsnit, og alle dem, vi har lavet sammen. Kæmpe tak. Det har altid været en, en fantastisk fornøjelse at komme ind i studiet med dig. Og der er også mange, der spørger, ved vil ind vi stopper, hvordan det er at lave en podcast hver uge, der handler om sorg og død. Er, som om folk har en forventning om det hårdt. Og det er det også på sin måde. Og men så er det også fuldstændig fantastisk. Magisk. Og med at dele, at jeg har delt det med dig i de afsnit, der har været. Det var dejligt. Mit lige måde, med ven. Med de ord, så slutter vi uh, sæson 6 af Jeg plejer at tro på for evigt. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Du har lyttet til Jeg plejer at tro på for evigt.